де скликав диван, приймав іноземних послів, вислуховував гонців з усіх країв свого безмежного царства. З лютавого осіннього дня перед палац приведено кількасот болгарських, сербських, грецьких і македонських дітей, узятих на податок крові вшірме. Пригнані султанськими емінами через Кам'янисті гори, привезені в сідельних тороках із далекої боснії, з берегів Струйського озера із берегів солодководих слов'янських рік, обідрані, босі, худі, нещасні, збиті в безладний тремтячий натовп, обв'язані грубим міцним канатом, діти стояли перед палацом і тільки великі чорні очі світилися їм на змарнілих лицях. Очі, ще й досі повні сліз, страху і глибокої, навіки затаненої ненависті до тих, що відірвали їх від рідної крові. А султан проїздив перед ними на чорному коні, весь у золоті, в хутрах, у коштовній зброї, і кінь його весь був обнизаний такими коштовностями, що за них можна було б купити не тільки натовп отаких от маленьких рабів, а цілу державу. Втішившись з погляданням майбутніх захисників і опори ісламу, Сулейман звелів пустити до нього Ферхада Пашу, який вимушений був, лютуючи і скригочучи зубами, ждати прийому, і тут так само, як перед тим у Стамбулі. Султан, підібгавши ноги, сидів на широкому розкішному троні, пускав погляд поза ферхадом пашею кудись у розмальовану арабесками стелю. Безмовні дільсізи кам'ядими бовванами стовбичили коло дверей і по всіх кутках величезного тронного залу. І жодного вельможі, жодного свідка розмови, хоч ви вже якогось жалюгідного придворного писаря. Але Ферхад Паша вдав, що не зважає Ні на похмуре никання Сулейманового погляду Ні на підозрілу порожнечу тронного залу Ні на небажаних в його розмові з султаном Насторожених дільсізів, яких було занадто багато тут сьогодні Він з'явився перед Сулейманом у розкішному вбранні Всяйві багатства, здоров'я, бадьорості й дотепності Цілуючи праву руку султанові, пожартував чи справді така біла на рука могла втримати меч, який розсік мури Білграда і Родосу? Поклонився Сулейманові сирійським ковчежцем із золота і кришталю у неймовірно дорогих самоцвітах, картаючи себе за непростиму забудькуватість, бо мав би піднести султанові цей ковчежець з головою зрадника Джамбердіга Газалі, від якого врятував престол чотири роки тому. Сулейман похмуро мовчав, не відгукнувся на жарт, не подякував за колишню послугу, яку зробив тронові його зять. Ферхад Паша не збентежився, ляснув у долоні, і його пажі внесли двоє чоловічих і двоє жіночих убрань із золототканного шовку, шитих по перськи. «Клоняюся вашій султанській величності і прекрасній султанші хасики!» Підніс верхат паша Дарунки Сулейманові. Після того, як мої яничари погуляли серед кизил башів, у тих пропала охота бунтувати. Єдине, до чого вони тепер здатні шити отакі вбрання. Сулейман нарешті вмилостивився, прийняв Дарунки. Звелів обернути Ферхад Пашу дорогим кафтаном, подати йому на золотій таці купу дукатів. Це збадьорило Ферхада Пашу, і він, негаючись, перейшов від поклонів, дотипів і запобігання до скарг. «Ви відторгли вірного раба свого від світла ваших очей, мій султани», – вигукнув він із неприхованим докором. «Вірність доводять ділами», – зауважив султан. «Ділами?» – Ферхад Паша вмить забув, що перед ним не просто сановний родич, а загадковий всемогутній повелитель. Всі образи, повизбирувані протягом кількох років, підсилені гаремними шепотами.